And state my case probably which I' certain I believe a life that's full ofve traveled each and every highway and more much more than this I did it my way in rest I've had a few but then again too few to mention I did what I had to do and saw it through without extensionion I planned each charter cause each careful footsteps כן, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים! שלום, הקול שאתם שומעים זה הקול של משה אהרונסקי שרשם היעדרות נכון. <laughs> תקופה ארוכה אז הנה הוא כאן שוב, במעדן נכון ויניל mm -hmm. והיום אנחנו מארחים mm -hmm. את נוח איתן שלום נוח שלום, שלום. שלום עוד מעט נספר קצת על נוח איתן ונוח איתן יספר לנו והוא עדם עדם בעצם מביא לנו פה את my way, את דרכו, כן, אנחנו, פחה, כן. עם היו, הוא... כל התקליטים זאת הייתה הכוונה בפתיחה כן. Okay. אנחנו, כן, זאת נינה סימון, okay. עיבוד יפה למייווי. של פרנק סינטרה. של פרנק סינטרה, okay. שהוא בכלל במקור של כבוד פרנסואה, הצרפתי. בואו נשמע עוד קצת נינה סימון, ואחרי זה נדבר עם, עם נוח ונמשיך במוזיקה. No, not me, I did it my way What is a man, what has he got If not himself, then he has not To say the things he truly feels Not the words כן, מה, יופי, זה נהדר, מה, תהיה פתיחה מצויימת, כן, אתה יודע מה, אני כבר לי לש... לקחת את הקצב הזה בסוף לזהות לאיזשהו משהו שבא. מעניין, שווה, כן. המוזיקה ממש, ש... מש... מש... קודם כל יש קטע אור וגם מוזיקה קצבית ויפה, כן, אז שוב, בצורה נהדר, שלום וצהריים טובים לנוח איתן, עכשיו אני רוצה לספר סיפור, זה היה ב-1973, משהו כזה, הייתי... ילד. Mm -hmm. לא שומעים עליי, אבל הייתי ילד, והתחלתי לכתוב את מדור המוזיקה בארץ שלנו. Mm -hmm. היה פעם כשמון ילדים כזה. כן, הייתי אה? עכשיו, uh, והתחלתי לשלוח uh, מכתבים. למערכת. Uh, מיילים, לא, התחלתי לשלוח מכתבים לחברות תקליטים, להציג את עצמי ולהגיד, אני אשמח לקבל תקליטים לביקורת וחדשות וכל זה, וכמובן שלחתי גם ל-Eastronics. שנוח איתן היה אז איש ה-A&R שלהם, מה שנקרא, מ... Artist and Repetuaר. מנהל כללי. ומנכ"ל <laughs> של חטיבת התקליטים, חטיבת באמת? המוזיקה. אמת? Uh, בעצם הייתה אופרציה של איש אחד, נכון? אמת? אבל... <laughs> <laughs> one, one, one man שהוא. <laughs> אז, אז הנה הקטע. Uh, אני מקבל חזרה מכתב מנוח. אבל כמובן שאני אשמח אה, לשלוח לך אה, את הקליטים לביקורת וכל זה, אבל באמת, לא היית צריך לצרף בולים כדי שאני אחזיר לך תשובה, כי מסתבר שאני שכחתי כמה בולים בתוך המעטפה שאני <laughs> שלחתי, לא? כן. זה הסיפור על נוח איתן ותחילת הקשר בינינו. <laughs> כן, אבל צריך להצעיד גם מי נמצא פה איתנו. מי אז אהרון מורג, אמירה. אמירה המפיקה. כן. דורן, דותן, דותן, דיבי. טכנאי, כן? התוכנית לא יוצאת לדרך. אה, נוח, אה, אז אנחנו מכירים מתחילת שנות ה-70. באמת. ואיסטרוניקס, אז הייתה בעצם אה, חברת אלקטרוניקה שהיה לה אגף תקליטים, אגף מוזיקה. ואתה היית מנהל האגף. וזה אגש. היה הדובדבן שבקצפת של החברה. אה, איך, איך, איך זה הלך? כי אני יודע שגם גם, גם, אה, פיליפס היה להם את ליטרטון, כן? אה, זאת אומרת, מה היה הסיפור? חברות אלקטרוניקה החליטו שהן צריכות שיהיה להן גם uh, אגף של תקליטים? לא שזה... היה כנראה גוף אחר, כנראה. יושב ראש של RCA, סרנוף, התארח אצל שני השותפים שהקימו את איסטרוניקס, והם הרשימו אותו כל כך, שברגע מסוים הוא הציע להם גם את הנציגות של RCA. Mm -hmm. ואז הם ביקשו גם את התקליטים, וקיבלו. רגע, אז מאיזה שנה זה בעצם הנציגות של RCA בארץ של התקליטים? שישים ושתיים ועד אז לא אף אחד לא החזיק את הנציגות בארץ של לא, התקליטים? לא, לא היה. Mm, זה מעניין. ו-RCA אחת החברות הוותיקות ביותר במדינה. כן, מרגע. בדיוק כשזה אני, אני שאלתי, כי, uh, כי uh, לדעת, אני יודע שזו אחת הוותיקות, פתאום אני אומר, זה... זה רק עד כדי כך מאוחר זה הגיע לארץ, הדבר, העניין הזה של ה... עד שלה. כמה שאני זוכר. שלוש שנים לפניי מישהו ניהל את העניין, mm -hmm. וכך אני קיבלתי אותו. איך mm -hmm. mm -hmm. אתה זה היה לך איזשהו חיבור מעלה. למוזיקה? זאת אומרת... זה היה עוד עכשיו תשמע. אז <laughs> אני רוצה לספר סיפור. Okay. באחת מן התחנות בקריירה שלי, ניהלתי גם חברה בשם מתן, מפעלי תרבות ואומנות לנוער. ארחנו שם אדם בשם רוג'ר בובו, גדול הטוביסטים באותם ימים, והוא סיפר שהוא היה אחד מ-400 מועמדים לאחת התזמורות, וקיבלו אותו. <coughs> וכשהוא גמר את הסיפור, שאל אותו אחד התלמידים, תאמר לי, במצב כזה כדאי בכלל ללמוד מוזיקה? ואז הוא אמר שני דברים, אם המוזיקה בוערת בך, תמשיך, אבל... חשוב שתדע שמוזיקה זה לא רק לנגן, מוזיקה זה לעסוק בהרבה הרבה הרבה דברים אחרים. כן. אם חברה שמייצרת טובות, תחזיק מנכ״ל שהוא גם איש מוזיקה, הטובות של החברה הזאת תהיינה הרבה יותר טובות. Mm -hmm. <laughs> כן. Mm -hmm, טוב מאוד. אתה הגעת בעצם... ואז אני בעצם הגעתי, תלמורת. אני הגעתי מתוך ידע רב מאוד במוזיקה, את ההתמחות שלי בקלרנית. ניגנתי בתזמורת צה"ל, mm -hmm. קיבלתי yeah. שם. אבל מהר מאוד הגעתי למסקנה שממוזיקה להתפרנס לבד, זה לא היה כל כך פשוט. כן. Okay. ואז תמיד המוזיקה הייתה לידי באיזושהי צורה, mm -hmm. וכך אני הגעתי גם לעניין הזה על פי מודעה בעיתון. Mm -hmm. המודעה הזאת התפרסמה פעם אחת בלבד, והיה כתוב בה, מחפשים מנהל למחלקת תקליטים, ידיעת המוזיקה רצויה. כן. Okay. הדליק אותי. <laughs> הלכתי <laughs> ובאתי אל מקסים, דוב פלג. ישבתי מולו, לא הייתי צריך לומר דבר. כתבתי לו מכתב על הפרטים שלי. והוא הציג לי משימה, הציג לי <coughs> תפקיד, שממש הקסים אותי, גם התפקיד וגם הוא. לימים שאלתי אותו, תגיד לי, הרי אני לא אמרתי כלום, איך קיבלת אותי? הוא אומר, היית מאזין טוב. <laughs> כן. גם אנחנו נהיה מאזינים טובים עכשיו, כן. ונשמע את uh, הקטע השני שנוח בחר. כן, בחרתי, בחרתי בקטע שנקרא וולדרס מרש. המלחין הוא ג'ונסון האנסן, והוא מלחין נורבגי, והמוזיקה שלו זה מרש לשעת שלום ולא מרש לשעת מלחמה. יופי של דבר. נשמע. מה? כשזה יגיע. אז שריט היה של הקודם, וגם מרשה, זה מאוד מה שהיה שם. טוב, זה לא היה זה, אבל אנחנו הולכים לזה. זה גם היה יפה מאוד. זה היה מצוין, אבל זה לא מה שרצינו. כן. זה לא אינו, מה שנוח מגיע. ביקש. כן. תאשר לנו שזה זה, תכף נשמע. במסענו אחרי היצירה הנכונה, אנחנו נמצא אותה בסוף, אין דבר כזה. כן, בטח שנמצא אותה. אהה, שמת צד, לא נכון. מאזינים יקרים, אתם מרגישים כמוני שמושה היה זמן רב מחוץ לאולפן מעדן ויניל. זהו. וצריך לחזור לכושר בעניין הזה. בדיוק, כן. תראו, זה לא הקטע שנוח רצה, אבל אני חושב שיש פה קונצנזוס, שזה מוזיקה חביבה מאוד, המרשים, לא? כן, הרבה שנים <אח> ניגנתי את הדברים האלה. כמו, כמו, כמו כל המרשיים, זה, זה פשוט נהדר. כל המרשיים פשוט נהדר לשמוע אותם. עכשיו, מי היה, מי היה מנצח בתזמורת צה"ל? זיקו שני. גרציאני. זיקו, <אח> זיקו, זיקו, זיקו גרציאני. <אח> כן. אז מה, זה לא זה נער, אנחנו נחפש קרקע אחר? לא, תשאיר את זה, תשאיר, אנחנו נשאר, נשאר הזה, ועכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר על תזמורת צה"ל, לפני שנגיע להיסטורניקס שוב. אתה שירת שם שלוש שנים? שירתתי שם שירות מלא, וכך שירתי שירות במילואים, וגם התנדבתי כמה שנים, כי היה לי כיף להיות שם. ובתזמורת צה"ל, בעצם... רואים את התזמורת רק באירועים ממלכתיים, גדולים, אבל אני מניח שהתזמורת עובדת קשה גם בשאר... באותם, באותם ימים גם היו הרבה הרבה קונצרטים לקהל הרחב, והיו הרבה קונצרטים גם לחיילים כדי להכניס אותם לאווירה של מוזיקה קלאסית. כן. אז ניגרנו עיבודים שונים של מוזיקה קלאסית, אפילו את הפתיחה 1812, פתיחה נהדרת. כן, זה נכון. מרשימה מאוד. מה נשאר לך מהתקופה מה ההיא? זיכרונות טובים. חבלות. והתמחות יפה. אתה עדיין מנגן, ואנחנו... אני היום לא מנגן, לא מזמן אינני מנגן. העיסוק היחידי שלי במוזיקה בעצם זה בשירה, ואני מלמד ומכין נערות ונערים בטקס בר מצווה. טוב, זה מעניין. מה, מה זאת מכין? מה, אתה מלמד אותם קריאה בתורה? את הדברים, אתה מהמקרא, מהפח פשטה, מנח צחקה. וואלה, עכשיו ניתן לך, תעשה לנו עכשיו פה הדגמה. יפה, יפה מאוד. עכשיו אתה רואה... סינוע אשכנזי. כן. כן, אפשר. אחד הדברים שהתמקדנו בהם בשעתו, הקלטות שיש להם סיכוי גם בחוץ לארץ. כתלמיד של יונה אייטלינגר, שהיה הקלרניטן הראשי בתזמורת הפילהרמונית, הקלטתי אותו, והנה כאן ההקלטה, והתקליט הזה באמת נמכר באחד הסניפים של RCA בעולם. אוקיי. אנחנו מיד נשים את התקליט... החמישייה של מוצרט לקלרנית. ההתחלה. בואו נדמה כל נוריד את התקליט הקודם, שהטעה אותנו, אבל לא היה יפה בכל מקרה. טוב, אנחנו צריכים להזכיר לכם שיש לנו לצערנו רק פטפון אחד, כי השני... איזה... השני בתיקה צעד, צעד, צעד אחד. כן. אבל יש לנו את משה שמכוון את התקליטים, וזה כבר, כבר דבר יפה. יונה אדלינגר, בחירה של נוח איתן. אני זוכר שאני עשיתי הקלטות של התזמורת הפילהרמונית, עשינו פעם, אחת הפעמים הביאו שם את חברת דקה. שעשתה שם, עשינו שם הקלטה יחד עם דקה, זאת אומרת, הם עשו, אנחנו באתי לראות איך הם עובדים, מדהים, מדהים. איך שהחבר'ה האלה שם, הקלטה, בכלל התרבות, על הבמה, עם התזמורת הפילהרמונית, היה אלבום שלם שהם הקליטו שם עם זובים מתה, והיה מדהים. פגוע, יפה. זה בדיוק הזמן המתאים לשמוע את זה ולקחת את השלב שטונד עכשיו. כשהגעתי למסקנה שבתור נגן אני לא אמשיך להתפרנס, אבל לא ויתרתי על המוזיקה וניגנתי באפשרויות שונות שנקררו לפניי, אחת מהן הייתה שלמה המלך ושלמה הסנדלר, ואני רוצה להשמיע את שיר הסנדלר שאני שותף בהקלטה. שלמה המלך ושלמאי הסנדלר, ההקלטה המקורית. שאתה ניגנת שם בעצם. ההקלטה המקורית. המחזמר הזה היה שלאגר היסטרי. 200 הצגות. ואני חושב שה... אין בדרן, אין סטיינר. שלום, גורליצקי. ואיך עליו יושב שלומו. ואי אל הלילי, ואי אל קל תנועה. כל אך אין יודע מה שלומי. ואי אל הלילי, ואי אל הלילי. אם זה אכפת למי. ואי אל הלילי, ואי אל הלילי. אם הבקבוק שלומי לא הורה, אך שלום שלומו טוב יותר, כי על טיפה כזאת מהרן, גם הוא איננו מוותר. וי ללילי, וי ליומי, אם אין אתה לימי. וי ללילי, וי ליומי. αν maiουμ τομ اوμλخ he mi Va yomi αν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 אם אין אני לי ימי. כן, אז הנה. תשומת לב מיוחדת בכל שנותיי במוזיקה, אני נותן לעיבודים. עיבוד mm -hmm. מושך את תשומת ליבי, ואני שומע ושומע ושומע. היום אני קצת מצטער שכמעט ולא שומעים עיבודים של שירים, אלא כולם מנגנים ביחד. <laughs> ופה גם כן סיפור מאוד מעניין. אירחנו בשעתו את הנרי מנסיני, הפנתר הוורוד, מי שזוכר, והפגשנו אותו אחרים. עם מעבדים. שאלו אותו, תן לנו קוד לעיבוד טוב. התשובה שלו הייתה מאוד פשוטה. יש להעריך יותר את הדמימה, את הטאצאת. לא כולם צריכים לנגן יחד. אה. כן, עכשיו אה. אני מבקש להשמיע שיר של חוזה פליציאנו. בשם ריין, והוא נותן הדגמה נהדרת לעיבוד מצוין. שומעים את טיפות הגשם. Let it rain all night long Let my love for you grow strong As long as we're together Who cares about the weather? Listen to the falling rain Listen to it fall And with every drop of rain I can hear you call Call my name right out loud I can hear above the clouds and down here among the portals. You and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring, the old wind. drop of rain, I can hear you call, call my name right out loud, I can hear above the clouds, and down here among the puddles, you and I together huddle, listen to the falling rain, listen to the rain, listen to the falling rain, listen to the rain, listen to the rain, Listen to the falling rain, listen to the rain, mm-hmm. Listen to the falling rain, listen to the rain, mm-hmm. בדיוקסים, מאה ושש עפים. טוב, חזרנו. שמענו את חוזה פליסיאנו, יופי של, uh, יופי של שיר, יופי של עיבוד, כמו שאמרת. בואו נחזור לדבר קצת על, uh, על איסטרוניקס. Uh, החברה הזאת uh, הייתה אחת משלוש או ארבע הגדולות, כי היו עוד כל מיני חברות קטנות. הייתה את LRC, כן, CBS, איסטרוניקס, ליטרטון. אני חושב שבתקופה ההקווה מקולית ואיסרפון לא היו... תדרצי. Uh, ש... שהיו... תדרצי הזכרתי, אז שלוש, שלוש, שלוש או ארבע חברות uh, גדולות. היה ייחוד להיסטרוניקס מבחינת ההקלטות? הייחוד ה... היה ה... בזה לא דוטורה... שלא הקדשנו הרבה תשומת לב להקלטות מקומיות, אלא הקדשנו תשומת לב להקלטות שאפשר למכור אותן mm -hmm. גם בעולם. Mm -hmm. כי לעשות הקלטות מקומיות זה דורש מערך מסוים של יחסי ציבור. ואני התחלתי כאדם יחיד בתוך המחלקה, ולאט לאט הגדלתי אותה כשהעברתי את ההפצה לידיים שלנו. אנחנו עוד נחזור לקטע הישראלי של היסטוניקס, כי... עד אז באמת, איפה היה כל ההפצה? גנרון. אה? אה. אה, כן? עכשיו, שני החברות, שני הלייבלים, גדולים של היסטרוניקס באותה תקופה היו מוטטאון ו-RCA ויקטו, RCA ויקטו, כן, ו-RCA היו עוד כל מיני סאב לייבלס נוספים. עכשיו, אני התרשמתי מאוד מזה שבשנות ה-70 היסטרוניקס הוציאו את התקליטים של דייוויד באווי. זיגי סטרדס והאנקי דורי וכל דייוויד באווי של... של בעצם התקופה הדו-מינית שלו, כן. ואחרי זה התקופה הברלינאית שלו, וכל זה. המוזיקה של באוי, למשל, עניינה אותך? אתה, כן, אתה עניינה אותי, לה... אבל הרבה פחות הייתי אומר, אבל היא נמכרה יפה, וזה היה חשוב. מוטאון? גם כן, אותו דבר. אותו דבר. אני בא מתחום הקלאסיקה. כן. שם התחלתי להתקרב יותר לנושא של מוזיקת הפופ. אלוויס פרסלי, למשל, שלא כל כך אהבתי אותו הגדול. בהתחלה. הכוכב הגדול של RCA. כן, זה היה הכוכב שלנו. Uh, מה נשמע עכשיו? נשמע כרגע שני דברים מתוך השיאים שאני יכול להזכיר בתקופה שלי בהיסטרוניקס. אחד השיאים זה כמובן השיר "אני חולם על נעמי", פסטיבל ביפן, דוד קרבושה, תרצה האתר. שנשמע מיד. ואנחנו מיד נשמע אותם. אבל נתחיל, נתחיל עם... הוא מעניין עם... לספר. 아, אבל לפני כן עוד עיבוד, עיבוד יפה של תומיטה, נגן סינתסייזר על כלי שיצר אדם בשם מוג. לא כל כך הצליח בגלל הכלי היאמורות. אבל הכלי אחר כך נקרא מוג. נכון. כן, כן, כן. לא בתמוג שמו. כן. ויש פה קטע מאוד יפה של מכל האפרוחים בקליפתם. עיבוד mm. מקסים, מקסים ביופיו. תומיטה. Thank mm -hmm. you. אחד השיאים בתקופה שלי היה שיר "אני חולם על נעמי", פסטיבל ביפן. מקום ראשון. מקום ראשון. 1970. מיליוני תקליטים ביפן ובעולם כולו, והמון ו... המון... והרוב, בדיוק. בעברית זה מחר, אבל באנגלית, ביפנית, במיוחד ביפנית, ואתה ביקשת לשמוע את ה... ואם אני מזכיר את העניין של העיבוד, אני חושב שהמכה של שריף. הטימפני עשתה את העבודה. וזה נועם שריף שכתב את העיבוד, או <laughs> דוד קריבושי? דוד קריבושי. דבית <laughs> קריבושי. <laughs> אז כלי נשיפה ומיתרים כן, סובבים בחלומי, בוא נשמע. קדימה, חדווה, דוד. תכף <laughs> נשמע אם זאת הגרסה. <laughs> now we come back to me בהקשר yeah. של השיר הזה, אני חייב לומר, תחילתו בג'ינגל. ג'ינגל שפרסמה חברה בשם הפרסמון שהיו שותפים בה דוד קריבושה ויורם ארבל. לאחר ההצלחה הגדולה הזאת, נתנו ליורם ארבל גם כן צ'אנס, והקלטנו אותו בשיר אופטימי, אני אצבע את השלכת בירוק. ולשיר שצבע את מוסד הפזמונים. בשיר הזה גם הצטרפה... אלכסנדרה, שגם אותה הקלטנו גם בשירי ילדים ובשירים רגילים. אני אצבע את השלכת בירוק. קדימה, כמו נצבא. אני אצבע את השלכת בירוק, אם רק תאמרי. אני אקבול בחורף בנהר עמוק, אם רק תאמרי, אם לי. אני אלבש את החולצה הצהובה. אני אקנה לך אונייה עם ערובה, אני אבוא במקום אבוש שעוד לא בא. אם רק תאמרי דב, דב, דב, דב, דב, דב, דב, דב, דב, דב, דב. אני אשאיר לך סרן גם ביום, אם רק תאמרי. ואעבור את הרמזור באור אדום, אם רק תאמרי. <אח> <אח> My other doesn't get fired and your heartache is ending I'm not going to smoke I don't wish this I'm... But never more And to Never טוב, אה, כפי שנוח אמר, לא יצאו הרבה אה, תקליטים עבריים ב, בחברה, ועוד פחות מזה יצאו סינגלים ב, בחברה. לא, כשיצאו תקליטים עבריים, יצאו בהתחלה בסינגלים. תקלטנו אס... את שלישיית המעפיל, למשל. יפה. שלישייה נהדרת, אבל לא היה לזה המשך. הסינגלים <coughs> היותר מפורסמים של היסטרוניקס, אר... אר... כמו אני חולם על נעמי, כמו, אני אסבע את השלכת בירוק, הם נחשבים לסינגלים מאוד uh, מבוקשים ויקרים. אנחנו מדברים על עשרות דולרים, לפעמים אפילו uh, מעבר לזה. יש, לזה. יש לזה ביקוש, יש לזה שוק, אני, אני מאמין, רק אין, אין יותר מדי עותקים שאפשר uh, לסחור בהם. Mm -hmm. אז uh, דרך אגב, בשבוע שעבר אנחנו שמענו... את, אני אצבע את השלך, בירוק, שון, שמעון בן נון, היה כאן והביא את הסינגל. כן. ככה שיורם ארבל לא הולך לו, הוא מקבל... הד uh... כן. גדול. כן. פעמיים? מצוין, אנחנו שמחים, כמה שיותר. Mm -hmm. וחלק מההפקות של היסטרוניקס, uh, ההפקות המקוריות, היו תקליטי ילדים. אמת. ואנחנו מגיעים לתקליט הבא שאנחנו רוצים לשמוע. התהליך של בחירת תקליטים החל בזה שהיינו מקבלים הרבה דוגמאות מכל סניפי ה-RCA בעולם ומן החברות האחרות שאנחנו היינו מקליטים, שהיינו אה, קשורים איתם, והגיע לידיי תקליט של תזמורת RCA ביפן, mm -hmm. השמעתי אותו בבית, וכשהשמעתי אותו, בני הבכור, היה אז בן שנתיים, התחיל לקפץ. אמרתי, וואלה, זה תקליט ילדים מצוין. Mm -hmm. גייסתי את דובילנס. וחיברנו תקליט שנקרא אגדת קוקיית השעון, הטקסט של דובילנס, והתקליט הזה היה הראשון בסדרה שנקראת או שנקראה בעומר ובצליל. הסדרה הזאת נועדה לחבב מוזיקה קלאסית על ילדים ובני נוער. התקליט הזה נמכר באלפי תקליט, עותקים, וכמובן קיבלנו תקליט זהב עליו. וגם אני מחזיק תקליט זהב כיוזם וכמפיק. כן. נשמע את אגדת קוקיית השעון. טוב. הנה, זה מגיע. מעבר לים, לרגלי ההרים, ישנה מדינה שאינכם מכירים. היא שוכנת בין עוץ לבין ליליפוט. תושביה קוראים לה צלילטליה, פשוט. יש בה מלך, נשיא וגם שר אוצר, כבכל מדינה. אך דבר בה מוזר. כי במקום לפטפט בה מילים על מילים על מילים על מילים, נוהגים אזרחיה לדבר בצלילים. במקום בוקר טוב, אומרים הם סילה, לילה טוב בצליל תלקית זה פשוט מי-לה. כך נוהג הדבר, החלבן, הנשיא, מדברים הם בדור מיפה ובסולאבסי. בערב, כששוכבים הילדים במיטה, לא שומעים הם שיר ערס או סיפור אגדה, הם עוצמים עיניהם אחת לאחת, כשתזמורת גדולה מנעימה במרחק. כינורות, חלילים, תוף גדול וטמבור, משמיעים בצלילים אגדה וסיפור. וגם אנו עכשיו ננסה בצלילים לספר אגדה חמודה, בלי מילים. אך כדי שיבין צליל טלקית קול אחד, הוספנו אנחנו תרגום בצד. האוזניים קשובות, ובחדר דומייה. כן, אנחנו Italy גם קשובים באמת. שיא נוסף. שיא נוסף, היו תקליטי פסטיבל סן רמו. סן רמו. האירוויזיון של הימים ההם. שוב תקליטים שנמכרו באלפי עותקים, ולי הייתה הזכות לנסוע לפסטיבלים האלה ולהביא איתי יחד את סלילי ההקלטות כדי להוציא את התקליט מהר ככל האפשר עם שובי ארצה. Mm -hmm. נשמע yeah. כרגע את נאדה בשיר "ליבי הוא מקום ראשון בפסטיבל של שנת שבעים ואחת. שבעים ואחת. חזרה במנהרת הזמן, סן רמו, אל קוורי, אל משהו כזה. עכשיו, בפסטיבת סן רמו אה, היו תמיד שני ביצועים לכל שיר, כדי שהבחירה תהיה בשיר ולא במבצע, והשיר הזה מוכר בביצוע נוסף, ואף הוא מוכר יותר בביצוע של מיקולדי בארי, אנחנו שומעים את נאדה, יופי של שיר. וכמו ששמעתם, זה ויניל. וכמו ששמעתם, זה ויניל. שייקן טנדו קוזי, ככל פניהו איזה קול, איזה קול. מה? כן, הלב הוא צועני. Mm -hmm. תשמע, איטלקים האלה כשהם אומרים משהו, כן. הם יודעים על מה הם מדברים. Mm -hmm. נוח, מסגרימון, איפה? הרי בלפונטה הביע הסכמה להקליט את הווה נגילה בעברית. שמחנו מאוד, הקלטנו אותו, והשיר יצא על תקליט של אוסף מאוד מעניין. נשמע כרגע את הארי בלפונטה בהווה נגילה. הוא יצא בתקליט מקומי שהפצתם לחו"ל או יצא בחו"ל? לא, יצא בתקליט שאנחנו שלבנו בתוכו את הווה נגילה. אוקיי, שהוקלט במיוחד לצורך התקליט. יפה, בואו נשמע את הארי בלפונטה. הווה נגילה, הווה נגילה, הווה נגילה ונשמחה. Hab Havan Havangi ven Ha Ha Havan nina ven Ha Ha Ha nina ve H Ruachim, Ruachim Balev Sameach Ruachim, Ruachim Balev Sameach Abana Segah l Abana Geah Abana Abana Abana Abana Abana רוחים בלב שמח, רוחים בלב שמח, רוחים בלב שמח, רוחים בלב שמח, רוחים I want avez ingGUIRA hello can's רוחים אל שמח, רוחים אל שמח, רוחים אל שמח, רוחים אל שמח. רוחים, רוחים, בלב שמח. וזה היה משה ירונסקי עושה קאבר להארי בלאפונטה שעושה קאבר להבה נגילה. כן. קיבלנו הצעה. להקליט את מקהלת הכנסייה הרוסית גת שמנים בשיתוף עם הפונותקה הלאומית בירושלים. שמחנו על ההצעה הזאת, הקלטנו אותם, התקליט יצא בארץ וגם נמכר יפה בעולם. אנחנו נשמע כרגע את הפעמונים של כנסיית סנטה מריה מגדלנה בגת שמנים. והנה זה מגיע. הנה כל הפעמונים. פע... כל פעמונים. זה הפעמונים. הפעמונים של כנסיית גל שמנים. וזה הולך, ומתפתח. כן, 80, וזה הולך כן. ומתפתח. כחזן בילדותי, נמשכתי הרבה מאוד לחזנות. כך שחיפשתי תקליטי חזנות שגם יצאו ב-RCA, אבל חיפשתי גם דברים שלא יצאו ב-RCA, ונברתי בפונותקה בירושלים, ומצאתי את משה קוסביצקי שם, ואת חזנים אחרים, ורצינו אותם בארץ. כשהגיע לארץ החזן מישה אלכסנדרוביץ', קיבלנו הצעה להקליט אותו, וסמכנו על ההצעה, ונגמור כרגע את השידור עם שיר מאוד מתאים, כוסית לחיים. הגלייזל אל לחיים. <קק> <קק> אז שיהיה לנו, לכולנו, הגלייזל אל לחיים. מי שלא שותה הגלייזל אל שיש מים, זה גם בסדר גמור. טוב. תודה רבה, נוח איתן, שהיית איתנו, והבאת לנו מוזיקה מגוונת ויפה. אנחנו נשמח לארח אותך לחלק ב' עם עוד קצת סדרמו ועוד קצת דברים טובים. אז תודה, נוח. הנה ביסל וודקה ביסלי. זה אתה אחראי. תודה, משה. תודה לך, אהרון. תודה לאמירה. תודה לדותן. תודה לדותן. תודה לנוח, לנו... המשך <Mile no future> <ś automated> שבוע נהדר. בואו נשמע. ומי שרוצה, שייקח על חשבוננו, הגלזל לחיים. חשבון. Aglazelelechayim far muterum far kin, az mitnach ez demamez ol sein reich. Aglazelelechayim ni topsteh zolfo neich dischein, ki schwarzer tog im leben, in der mispoche zol nit zayn. Aglazelelechayim, iz oiz trinken k'dei, men menzezeh zech mit freind hundos t'ai.